14. Свідомість плавно в'їхала в «тепер». Тереска покліпала очима, розтерла лице. Сонце вже сховалося за сусіднім будинком. Ні сіло, ні впало, Тереска вирішила піти завтра на крапку. Піти і прикупити собі трохи плазми. Ледь тепле мате пахло хлібом. Терезка надпила трохи, злізла з ліжка і зазирнула до гаманця. Приклавши пальця до вуст, щось порахувала і подивилася за вікно. І сіла малювати далі. Малювала моржа.